Прачет, Джинго. Не встиг Ноббі постукати, як перед ним відчинилися двері, за яких на нього втупилась низенька тілиста жіночка. Так, це я. гаркнула вона. Нобі все ще стояв з піднятою рукою. «А ви, пані Кекс? запитав він. Так, але я це роблю тільки за гроші. Рука Нобі не поворухнулася. Ви ж передбачаєте майбутнє правильно? запитав Нобі. Вони втупилися одне в одного, тоді пані Кекс пару разів ляснула себе по вуху і кліпнула. Трясся, знову забула вимкнути своє проведіння. Якусь мить вона дивилась порожніми очима, відтворюючи в голові їхню нещодавню розмову. «Так, з цим розібралися!» – вона глипнула на нобі і потягнула носом. «Вам краще зайти!» Обережно з килимом його тільки почистили, і я можу вділити тільки 10 хвилин, бо в мене капуста вариться. Вона провела капрала Нобса у крихітну вітальню, де майже весь простір займав круглий стіл із зеленою скатертиною. На столі лежала кришталева куля, не дуже добре прикрита рожевою в'язаною леді в криноліновій сукні. Пані Кекс жестом запросила Нобі сісти, що він слухняно й зробив кімнатою, Ширились аромати капусти. «Мені вас один хлопака з пабу порадив. Пробупонів Нобі. Сказав, що ви медіум». «Може, розкажете мені про свою проблему?» запропонувала пані Кекс. Вона знову глипнула на Нобі із впевненістю, що немає нічого спільного з провидінням, але є прямим результатом спостережливості, додала, тобто про яку саме зі своїх проблем ви хочете дізнатися. Нобі кашлянув, «Ммм, ну, це троха, розумієте, інтимне, сердечні справи, типу». «В них жінки фігурують?» – насторожно запитала пані Кекс. «Е, та надіюсь. А хто ж іще?» Пані Кекс явно попустило. «Я просто хочу знати, чи мені, бодай одну, судилося зустріти?» – вів далі Нобі. «Ясно, пані Кекс, немов, стинула м'язами обличчя. Не їй вчити людей, як витрачати свої гроші». «Ну, можу передбачити майбутнє за 10 пенні. Це те, що ви побачите. І за 10 доларів – це те, що ви отримаєте». «10 доларів? Я стільки за тиждень не заробляю. Давайте краще за 10 пенні». Дуже мудрий вибір, похвалила його пані Кекс. «Дайте лапку». «Руку», – виправив її Нобі. «Я так і сказала». Пані Кекс розглядала простягнуту долоню Нобі, при цьому будучи максимально бачною, щоб не торкатися її. «А ви будете стогнати і закочувати очі?» – запитав Нобі, готовий побачити шоу за десять пенні. «Я такого не потерплю», – відрубала пані Кекс, навіть не підводячи очей. «Це вже...» – вона приглянулась, а тоді різко зіркнула на Нобі. «Ви граєте з цією рукою?» – перепрошую. Пані Кекс зняла кринолінову леді з кулі і в сам глиб, а тоді похитала головою. «Я не знаю. Я певна». Ну що ж, вона прокашилася, прибравши більш загадкового тону. «Пане нопс, я бачу вас в оточенні смаглявих дівиць, десь у якійсь пекотній місцині, схоже на заморський край. Вони сміються і балакають з вами. Одна навіть чойно пригостила вас напоєм, і жодна з них не кричить. «Чи щось таке?» – здивовано запитав Нобі. «Та наче ні», – відповіла пані Кекс не менш вражена. Вони щасливі, а ви бачите якісь магніти? Які саме? Манаю, визна Нобі. Я думав, ви зразу поймете, якщо побачите. Пані Кекс, попри свій жорсткий характер, таки вловила хід Нобіних думок. Деякі дівчата? На виданні, натякнула вона. А, ясно. Вираз Нобі ні краплі не змінився. Якщо ви розумієте, про що я? Так, звісно, на виданні, ясно. Пані кекс здалася нобі, відрахував їй десять пенні. А це скоро станеться? запитав Нобі. Отак за десять пенні я недалеко заглядаю. Щасливі юні дівиці, задумливо пробурмотів нобі, ще й на виданні тут явно є над чим подумати. Коли він пішов, пані кекс повернулася до кулі і з цікавості і задля власного задоволення підгледіла за. Десятидоларовим майбутнім, а потім ще цілий вечір надривала живіт. Ваймс лише наполовину здивувався, коли двері до щурячої палати відчинилися, і за столом на чільному місці сидів лорд Іржавський. Патриція не було. Він лише наполовину здивувався. Тобто десь на поверховому рівні йому здалося, що це якось дивно, і гадав цього чоловіка ніякою. «Облоговою машиною не зрушиш з місця». Але на темному рівні, куди рідка проникає денне світло, він подумав, «Ну, звісно, в такі часи чоловіки, як і Ржавський, підіймаються на верхівку. Це як каламутити болото цурпалком. На поверхню зненацька спливають великі бульбашки, і все довкола тхне». Він тим не менш відсалітував і спитав, «То правитель в пішов у відпустку?» «Правитель ветінарії пішов у відставку сьогодні ввечері Ваймсе», – сказав лорд Іржавський, тимчасово, звісно, лише на час воєнного стану. «Справді», – здивувався Ваймс. «Так, і, мушу сказати, він передбачив певний цинізм з вашого боку, комендоре, тож попросив мене передати вам цього листа. Можете переконатися, що там його печатка». Ваймс зіркнув на конверт. На ньому справді красувалася вузкова печатка, проте він зустрівся поглядом із лордом Іржавським, і, бодай, ця підозра в нього відпала. Іржавський не йшов би на таку ницість. Такі люди, як Іржавський, дотримувались так званого морального кодексу, і деякі вчинки не вважалися шляхетними. Можна було володіти вулицею з переповненими будинками, де люди живуть як таргани, а таргани як королі, і це було б цілком нормально, та Іржарський радше помер, ніж скотився до підробки документів. Розумію, сер, сказав Ваймс. Ви щось від мене хотіли? Командоре Ваймс, мушу попросити вас арештувати хапонців, які проживають у місті. На яких підставах, сер? «Командора, ми на волоску від війни з Хапонією. Ви ж розумієте? Ні, сер. Мова йде про шпигування, командоре, навіть саботаж пояснив лорд Єржавський, якщо вже відверто, в місті потрібно вести воєнний стан. Так, сер? І що ж це за стан такий, сер? запитав Ваймс, дивлячись прямо перед себе. Ви дуже добре знаєте, який Ваймсе. Це коли ви кричите «Стій!» перед тим, як вистрелити, сер, Чи якийсь інший? А, я зрозумів. Єржавський встав за столу і нахилився вперед. Вас тішило, «Угідливо розмовляти з правителем в етінарії. і з певних причин він вам це дозволяє», – здогадався він. «Я, з іншого боку, знаю таких, як ви, таких, як я». Мені здається, командори, вулиці аж кишать злочинами. Неліцензовані жебри, порушення громадського порядку. Але ви, командори, схоже, дивитеся на все це крізь пальці. Ви, Либонь, вважаєте себе гідним вищих ідей. Ви всього лише мисливець на злодіїв, не більше. Ви чого витріщились, Ваймзе? Просто намагаюсь не дивитися крізь пальці, сер. Ви думаєте, Ваймзе, що закон – це якесь велике, непідвладне контролю небесне світило? І ви помиляєтеся. Ми творимо закони, і я не збираюсь додавати, ви мене зрозуміли, тому що я знаю, що ви розумієте, і не збираюсь до вас достукуватись, я зразу бачу, якщо людина гнила. «Гнила?» – слабо мовив Ваймс. «Командори Ваймс», – почав він. «Я сподівався, що про це мова не зайде, але останні кілька днів указують на низку до неприпустимих помилок з вашого боку. В принца Кофуру стріляли, а ви не змогли ані зарадити цьому, ані бодай знайти винного». Злодійські зграї вільно розгулюють містом, і, наскільки мені відомо, один із ваших сержантів хотів стріляти в голови невинних людей. А щойно я довідався, що ви заарештували ні в чому невинного підприємця і без жодних на те причин замкнули його в камері. Ваймс почув, як охнув колон, але звучало це якось віддалено. Він відчував, як у нього під ногами пливла земля. Але думка його линула, бурхаючи в рожевому піднебесці, та його ніщо не хвилювало. «Ой, навіть не знаю, сер», – сказав він. «Він же винен у тому, що він завжди хапонець, правда? А хіба ви не хочете, щоб я зі всіма ними так вчинив?» «А на додачу, ніби цього і так замало», – правив Іржавський. «Нам сказали, бо за інших обставин я би просто не повірив» навіть якщо йдеться про такого стрибунця, як ви, що сьогодні ввечері ви без жодних на те причин накинулись на двох хапонських вартових, вторглися на хапонську землю, увірвалися в жіночі покої, силою стягли двох хапонців із ліжка, звеліли знищити хапонську власність і, що ж відверто кажучи, поводились у край ганебно. Який сенс сперечатися, подумав Ваймс, на що грати з колодою помічених карт. А втім, двох хапонців, сер, скидається на те, що принца куфуру викрали. Мені важко повірити, що навіть ви, Ваймсе, могли вчинити щось подібне, але хапонці, схоже, іншої думки, вас засікли на тому, що ви незаконно вторглися в їхню власність і стягнули з ліжка безпорадно леді. «Що ви на це скажете?» «Будівля вже палала, сер!» Лейтенант Шершень підійшов до лорда Іржавського і прошепотів йому щось на вухо. Той трохи заспокоївся. «Гаразд!» «Дуже добре. Можливо, деякі обставини можуть пом'якшити ваше покарання, але...» «З політичної точки зору ви поводилися страшенно нерозважливо, ваймзе. Не вдаватиму, що знаю, що трапилося з принцом, але видно вам...» «Подобається робити тільки гірше!» «Ти вмієш лазити, пане Ваймс?» Ваймс нічого не відповів. Той чоловік ніс щось велике на плечі. «Вас відсторонено від посади, командоре. Відтепер варто підкорятиметься розпорядженням цієї ради, зрозуміло?» Іржавський повернувся до Моркви. «Капітане Моркво, багато хто з нас чув про вас». «Хороші відгуки, і владою, даною мені, я призначаю вас чинним командором вартий!» Ваймс заплющив очі. Морква енергійно відсалютував. «Аж ніяк, сер!» Ваймс широко розплющив очі. «Справді?» Іржавський якусь мить витріщався на моркву, а тоді стинув плечима. «Ну що ж, відданість – це добре!» «Сержанте колон, сер!» За обставин, що склалися, і оскільки ви найдосвідченіший сержант і відмій довгий час проходите службу, ви візьмете на себе командування вартою на час надзвичайного стану. Аж ніяк, сер, це був наказ, сержанте. На брові колони заблищали намистини поту: ні, сер, сержанте, засуньте свій наказ, куди сонце не світить, сер. Відчайдушно випалив колон. І знову Ваймс побачив цей збляклий погляд Іржавського. На його лиці ніколи не відбивалось дивування, а оскільки він знав, що простий сержант не посміє так з висловлюватись, то викреслив сержанта колона зі свого особистого Всесвіту. Його погляд різко впав на щебеня, а він не знає, «Як говорити з тролем?» – подумав Ваймс. І знову був неприємно вражений тим, як Іржавський вирішив цю проблему. А саме вдав, що її немає. «Хто в варті старший капрал?» – сер Семюел. «Капрал Нопс. Члени комітету стали радитись. Крізь збуджений шепік кілька разів проскакувало неймовірний дурень. Нарешті Іржавський знову підняв голову. «Хто там наступний по старшинству?» «Дайте подумати». Капрал Міцнорук, відповів Ваймс, він почувався не вдивовижу, легковажно. Може, хоч він виконає наказ? Він гном, ідіоти. На обличчі ржавського жоден м'яз не смикнувся. Почулося дзень від Ваймсового жетона, який він акуратно поклав на стіл. Мені це вже не потрібно, спокійно мовив Ваймс. О, то ви радше станете цивільним, чи не так? Варто ви і є цивільним, ти. Сеча текуча. Мозок Іржавського стер звуки, які його вуха в жодному разі не могли сприйняти. «І ключі до зброярні, сер Семіл», – наказав він. Вони з Дзенькотом приземлились на столі. «Решта вас також бажає зробити цей пустопорожній жест?» – запитав лорд Іржавський. Сержант Колон витягнув з кишені свій заржавілий жетон, Пожбурив його на стіл і трохи засмутився, що замість гучно дзенькнути, той відстрибнув, розбивши глечик з водою. «Мій жетон вибитий на руці», – прогримів щебінь. «Якщо хтось хоче, може попробувати зняти його з мене». Муркве дуже акуратно поклав свій жетон. Іржавський здивовано підняв брови. «І ви, капітане?» «Саме так, сер. Я думав, що бодай ви...» Він затнувся і роздратовано глянув на двері, що відчинилися. Середину забігли двійко палацових вартових з групкою хапонців за спиною. Рада миттю схопилася на ноги. Ваємсу пізнав хапонця в центрі групки. Він бачив його на офіційних заходах, і якби не той факт, що чоловік був хапонцем, він би охарактеризував його як непевного типу. «Хто це?» – прошепотів він до моркви. «Принц Каліф». Заступник посла. «Ще один принц?» Чоловіки зупинилися перед столом. Зиркнули на Ваймза, ніби вперше його бачать, і вклонилися лорду Іржавському. Принце Каліф», – мовив лорд Іржавський, «ми на вас не чекали, та все ж». «У мене погані новини, мій лорде. Навіть в стані шоку якась частина Ваймза відзначила для себе, що той говорив інакше. Куфура вивчив свою другу мову на вулиці, а в цього були вчителі. «А в цей час вони хіба можуть бути інакшими?» – запитав Іржавський. На новій землі відбулись деякі події, нещасні випадки. Та Іван Кмарпорку теж він знову зиркнув на Вайбза. Хоч доповіді звідси мушу визнати дещо непослідовні і хаотичні. «Лорде Іржавський, повідомляю вам, що тепер ми формально в стані війни». «Формально в стані війни?» – озвався Ваймс. «Боюся, до цього нас підштовхує теперішній стан речей», – мовив Каліф. «Ситуація вкрай делікатна. Вони знають, що будуть воювати», – подумав Ваймс. «Це як прелюдія до танцю, коли ти стоїш дещо осторонь, дивлячись на свого партнера». «Ми даємо вам 12 годин на те, щоб ви забрали своїх громадян із території Лешпа», – висунув умову Каліф. «Якщо ви виконаєте наші умови, ми вирішимо цю проблему мирним шляхом на цей раз. У такому разі ми даємо вам 12 годин на те, щоб покинути Лешб», – не здавався Яржавський. «Якщо цього не станеться, ми вживемо заходів». Каліф злегка вклонився. «Ми зрозуміли один одного. Незабаром ви отримаєте офіційний документ, і, не сумніваюсь, такий самий ми отримаємо від вас». Однозначно, заждіть, ви не можете просто, почав було Сер Семіел, ви більше не командор вартий, і вам немає місця на подібних засіданнях, відрубав Іржавський. Він знову звернувся до принца. Шкода, що до цього дійшло, сказав він сухо, і не кажіть, але настає пора, коли слів вже недостатньо. Тут я з вами згідний, тоді настає час перевірити свою міць. Ваймс із жахом в очах метав погляд з одного обличчя на інше. «Ми, звісно, дамо вам час, щоб ви покинули посольство, принаймні те, що від нього лишилося. Дякуємо за вашу щедрість. Ми, звісно, теж відплатимо тим самим». Каліф злегка вклонився. «І Ржавський теж. Зрештою, тільки тому, що наші країни воюють, не означає, що ми не можемо поважати один одного як друзі», сказав лорд Ржавський. «Що?» Ще і як означає, не витримав Ваймз, я не вірю власним вухам. Ви не можете просто стояти тут і, милостиві боги, що трапилось дипломатією. Війна, Ваймзе, це продовження дипломатії іншими засобами. Найвідоміша цитата Карла фон Клаузевіца, прусського генерала, військового реформатора та теоретика, примітка, перекладача. Сказав лорд Іржавський. Ви б знали про це, якби були справжнім джентльменом. А ви, хапонці, такі ж венелі, правив як та запліснявіла баранина, яку продає Дженкінс. У вас усіх овечий сказ. Ви не можете просто стояти і... «Сер Семюел, ви щойно розпинались про те, що ви мирний житель», сказав Ржавський, «тож вам тут не місце». Ваймс навіть не відсалютував, а просто розвернувся і вийшов з кімнати. Решта загону мовчки пішла слідом за ним назад до псевдопольярду. «Я сказав йому, що може засунути свій наказ, куди сонце не світить», сказав сержант колон, коли вони переходили в латунний міст. «А то ж, беземоційно мовив Ваймс, молодець, прям йому в лице, куди сонце не світить, ось так просто». Не заспокоювався Колон, і важко було сказати, напевно, чи його розпирає від гордості, чи мучить страх. «Боюся, що теоретично лорд Державський має рацію», – озвався Морква. «Та ну, так, пане Ваймс, безпека міста понад усе, тому коли зброя, говорить, цивільна влада підпорядковується військовому командуванню». «Ха! Я сказав йому, – мовив Фред Колон, – прямісінько» куди сонце не світить. Заступник посла із словом не обмовився про принца Куфуру, мовив Морква дивно якось. «Я йду додому», – повідомив Ваймс. «Ми вже майже на місці, сер, сказав Морква. «Я маю на увазі додому. Мені треба поспати». «Так, сер, що передати хлопцям, сер? «Кажіть, що хочете». Я подивився йому прямо в очі і сказав «Засуньте свій наказ». «Прямісінько куди?» – замрійно бурмотів сержант Колон. «Хочете, щоб я з хлопаками потім розібрався з тим ржавським?» – запитав Щебінь. «Бо мені не тяжко. Він мусить бути в чомусь винний. Ні». Голова Ваймза була настільки невагомою, що він ледве торкався землі, коли йшов. Він залишив їх біля ярду, дозволивши своїй голові потягнути його далі на пагорб і за і в будинок і повз його вражну дружину і вгору, сходами в спальню, де він впав на ліжко, розпластавшись у повний зріст, і заснув ще до того, як його голова торкнулась подушки. О 9 годині наступного ранку Бродвеєм марширували перші новобранці важкої піхоти Лорда Вентурі. Вартові вийшли подивитися більше їм не було що робити. «Це бува не дворецький пана Ваймза?» – запитала Ангва, показуючи на незграбну постать Вілікінса в першій шерензі. «Та це його кухарчук б'є в барабан попереду», – додав Нобі. «Ти ж служив, чи не так, Фреде?» – запитав Морква, коли парад пройшов повз. «Саме так, сир. У першому полку важкої піхоти герцога Еорельського, сер, Фазанові скубальники?» – «Прошу», – перепитала Ангва. Назвисько «Полка міс». О, це давня історії. Розбивши табір на чиєму земельному володінні, вони не трапили на велику кількість фазанових загонів і, ну, знаєте, їли те, що давала земля, і таке інше. Це його Відтоді ми носимо на шоломах фазанове пір'я. Бо така традиція, розумієте? Вже і так старе обличчя Фреда поморщилося в м'якому виразі людини, на яку напала ностальгія. У нас навіть була строєва пісня, сказав він, а її, між іншим, не так вже й легко було співати. Е, пробачте, міс, а та не зважайте сержанта Мовланова, я часто сміюсь без причини. Фред колон знову замрійно задивився в нікуди, а до цього я був у лавах середньовагової піхоти герцога Квіромського. З ними я чимало побачив. «Я в цьому не сумніваюся», – сказав Морква, поки Англа тішилася цинічно розмірковуючи про відстань, з якої Фред спостерігав передовий пункт. «Твоя видатна військова кар'єра, вочевидь, залишила тобі багато приємних спогадів». «Дівчатам подобалась уніформа», – сказав Фред Колон, «а між рядків читалося, що інколи юнаку доводилося вдаватися до всіх можливих методів». «І, ну, так, сержанте, – Колон зніяковів, ніби напнуте спідня минулого, впиралося в матню спогадів. Було простіше, сер, ніж бути копом, тобто, маю на увазі ти солдат, правильно, а інші хлопи – твої вороги. Ви приходите на якесь велике поле, і всі шикуються в рядочки, а тоді якийсь хлопака з шоломом у пір'ївідей наказ, і ви всі шикуєтесь великими кутами. Святі небеса, навже люди справді це роблять? Я думав, так лише креслять плани битв. Ну, старий герцог сер усе робив, як книжка пише. Будь-якому разі ви просто пильнуєте, що там у вас за спиною, і мочите всіх, чия уніформа відрізняється від вашої. Але обличчя Фред скрутило від болісної думки. Коли ти полісмен, то без карти неможливо відрізнити добрих хлопців від поганих. І це факт, міс. Але існують правила ведення, чи не так? Ну, так. Але коли з неба хлющить, а ти по, пістру... по... по пояс в дохлих конях, і хтось віддає тобі наказ, у тебе нема часу читати книжку правил, міс. І то майже вся книжка про те, коли можна бути підстреленим, а коли ні, сер. О, я впевнений, сержанте, що там ще щось пише. Можливо, сер, колон дипломатично уступив. Я переконаний, у ній чимало пише про те, що не можна вбивати солдатів противника, які здалися в полон, наприклад. О, так там є, капітане. Але там ясно, що ні слова про те, що їх не можна трохи віддухопилити, зробити так, щоб вони тебе запам'ятали. Ти ж не про тортури, мовила О, ні, міс. Але ностальгія колона змінилась травматичними спогадами чорних днів. Коли в твого найліпшого приятеля стерщить сока стріла, А довкола тебе вирощать люди і коні, А тобі страшно, то всера тобі дійсно страшно. І тут ти наштовхуєшся на ворога, Скажімо так, чомусь тобі раптом дуже хочеться його копнути, Так, чисто, щоб через 20 років йому скрутило на мороз ногу, І він згадав, що натворив. От і все. Покуперсавшись у кишені, він дістав звідти малесеньку книжечку і підніс її, щоб усі могли побачити. «Вона належала моєму прапрадіду», – сказав він. «Він пішов воювати з псевдополем, і моя прапрабаба дала йому цей молитовник для солдатів, бо, повірте мені на слово, ви будете згадувати всі молитви». І він засунув її у верхню кишеньку своєї куртки бо не міг собі дозволити обладунки. І вже на наступний день битви фіть, невідомо звідки, прилітає стріла і бац, проштрикує книжечку аж до останньої сторінки. Нате, подивіться, бачите цю дірку? Дивови виже, погодився Мурква. Ага, певно вона, сказав сержант. Він сумовито глянув на потрібену книжечку. Шкода вона не врятувала від... Решти – сімнадцятий стріл. Звуки барабанів стихли. Залишки варти старались не дивитись одне одному в очі. Тоді владний голос запитав – де ваша уніформа, юначе? Нобі обернувся, до нього зверталася літня пані з характерними індичними рисами та виразом людини, яка вимагає смертної кари. – Моя? – на мені, пані, – сказав Нобі, показуючи на свій потовчений шолом. Справжня уніформа аркнула жіночка і простягнула йому біле перо. У серпні 1914 року, коли почалася Перша світова війна, британський адмірал Чарльз Фіджеральд виступив з ініціативою нагороджувати орденом білого пера, будь-якого чоловіка призовного віку, який не носить військову форму, примітка перекладача. «Що ви будете робити, коли хапонці почнуть нас гвалтувати у наших ліжках?» Вона спопелила поглядом решту вартових і посунула далі. Ще кількох таких шкаф Ангва помітила серед натовпоглядачів. Де-на-де зблизкував Білий. «Я тут подумав, ці хапонці надзвичайно хоробрі», – сказав Морква. «Боюся, нобі, но білим пір'ям вони хочуть присоромити тебе і змусити вступити до війська». «А то не страшно», – відказав Нобі. «Чоловік, який не соромився, осоромитись. Що мені з цим робити? До речі, я вже розказував, що я сказав лорду Іржавському», – нервово запитав сержант Колон. «Вже сімнадцять разів», – мовила Ангва, споглядаючи за жінками з пір'ям, і додала в про себе – «Зі щитом або на щиті?» «А що як розкрутити цю паню?» – найбільше, – замислився Нобі. «Що?» – запитав Морква. «Пір'я», – сказав Нобі. «Наче справжньо гусече. Мені такого більше треба». «Я мав нова зі що?» – Ангва сказала, – запитав Морква. «Що?» «Ах, так казали жінки, проведжаючи своїх чоловіків на війну. Повертайся зі щитом або на щиті». «На щиті?» – звувався Нобі. «Типу як на санчатах?» «Типу як мертвий», – сказала Ангва. «Це означало повертайся переможцем» або не вертайся взагалі. «Ну, я завжди повертався зі своїм щитом», сказав Нобі, «в мене з цим нема проблем». «Нобі», зітхнув колон, «ти завжди повертався зі своїм щитом, чужими щитами, мішком зубів і п'ятнадцятьма парами ще теплих чобіт на возі. «Ну, немає сенсу йти на війну, якщо ти не на боці переможців», сказав Нобі, встромивши біле перо собі в шолом. «Нобі, ти завжди був на боці переможців, бо підглядав по закутках, хто перемагає, а тоді знімав потрібну уніформу з якогось сердечного покійного солдата. Я чув, що генерали пильно за тобою слідкували. І тому, що ти був вдягнений, визначали, як триває битва. Угу, чимало солдатів служили в різних полках», – зауважив Нобі. «Так, правду кажеш, але не під час однієї битви», – мовив сержант Колон. Вони посунули назад до штабу варти. Більшість зміни взяла вихідний. Зрештою, хто тут був за головного? Що їм сьогодні робити? Залишились тільки ті, що не тягнулись без роботи, і новенькі, з яких ще пер ентузіазм. «Певен, пан Ваймс щось придумає», – сказав Морква. «Я краще проведу горіфів назад до їхньої крамниці». Пан горів каже, що збирається покинути місто. Чимало хапонців їде». Їх можна зрозуміти.